الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد zangu waliohudhuria katika masjidi hii masjidi irshad na <coughs> wale ambao wanaskiliza kupitia radio mbalimbali ambao siko live na wengineo ambao watafikiwa na sauti hii tumechagua mada hii ambayo imetangazwa katika matangazo mbalimbali vita vya kifikra na athari zake katika jamii ya Kiislamu baada hii tumechagua kwa haraka baada ya kutoa muhadhara katika Masjidi al-hidayah pale Keko tonekana muhadhara ulikuwa ni شامل sana kwa maana umegusa katika maeneo mengi haikuwa specific katika mada hai katolewa rai tuzungumze alafu mada hii kwa mtiririko mada vita ya, ya raa mada hii ni mada pana naina mawanda mengi sana sio mada ambayo unaweza kaizungumza siku moja Mbili, tatu, 4 tano Huwezi kuimaliza ni baada pana sana Kwa kuwa ina maneno mingi sana Kwa tutazungumza kwa ufupi kadiri ambavyo atatufikisha Allah tbaraka wa taala Na ukipatikana wasa mwingine kuweza kuizungumza mada hii <coughs> basi tutaizungumza kwa mapana yake lakini ni mada muhimu sana hasusan katika wakati tunaoishi baada ya kufeli vita ya kimsalaba crusades war ikupitia Saladin Ayyubi Wasiokuwa waislamu walijipanga kivyengine kwa ajili ya kupambana na waislamu na wakaa maazimio mbalimbali akaa maazimio, akaa mikakati na akatekeleza kivitendo na hatima yake tunaona athari yake mbaya katika jamii tunoishi Moja katika ya wa wamishonari anaejulikana kwa jina la Samuel Marinas Zwerer منننو مننو يا خطر لكن في كتكاتي ماو اللي يطنقوا كو من اهم الاساليب إلى تدمير أخلاق المسلم وشخصيته يمكن ان يتم بنشر تعليم العلماني kikamo miongoni mwa njia na uslumu wenye nafasi kubwa sana katika kuangamiza tabia za muislamu na shakhsia yake personality yake haiba yake ya muislamu itawezekana kutimia jambo hili binashri at al-almani kueneza mafunzo ta'aluma za al ni secularism mafunzo ya kuitenganisha dini na maisha yao. Tukiandaa mafunzo haya na yakasomeshwa nyezwa yakaingizwa katika mujitama wa Kiislamu kwa njia mbalimbali za kuhamisha mafunzo kutoka sehemu moja kwenda mengine basi itawezekana kabisa kuziharibu tabia za Waislamu haiba za Waislamu zisimbadilika isla muonekano wao Hawa bwana huyu ni moja katika ya wa missionari na wako wengine wengi sana kama tunavyosema ukiosoma ukiwa hao mustashariqun na al-istishraq orientalism ya watu wasio waislamu waliotoka gharb miji ya ki magharibi Ima wa kristo au mayahudi wakaenda katika miji ya kiislamu sharq na malengo ya kusoma uislamu na kutumia silaha hiyo kurudi katika miji hiyo au kubakia ndani ya miji ya Uislamu na kueneza misingi na nadharia mbalimbali potofu ili pawayumbishe Waislamu na watoe wa Uislamu katika itikadi yao sahihi na wa dini kwa ujumla Ukisoma al-Istishraqi izi mada zimeandikwa kwenye vitabu mbalimbali yakuta mambo mengi kwa maana sana ni mada pana sana na vitabu walivotunga wengine mpaka kafikia kuhudumikia wakati mwingine sunna na uislamu lakini hali yake huwa ni wakristo hali kuwa ni wayahudi kwa hiyo mada hii kuzungumzwa katika jamii tunaoishi tena hasusan mashuleni, ma لكما عوام وشكوا ولا طلبة العلم لمادة انه مهمه سنه اثارياته نكوenea مبادئ يا الكلحاد يضيق الدين يضيق عوepo الله تبارك وتعالى يكوننا شكا جوه الاخره kukosa alwazi wa ikawa watu hawana kikemeo cha dini ndani ya nafsi zao wana wanayemuogopa hana sala kula haramu fanya kama mnyama kwa tayari aliandaliwa aishi kama vile mpagani fulani wakia labda na jina fulani hivi la Kiislamu kwa sababu kamjua muislamu siku ya kuoa siku ya kuoa ah kumbe yule bwana muislamu eh bwana siku lakini maisha yote aishi kama pagani tu kwa waliona kabisa na wakazungumza katika vitabu mbalimbali kwamba alharbu harbu al askar au al gazz vita mapambano ya kiaskari ya silaha kila walipoingia ni sababu ya uislamu kuenea kwa njia pekee pique watatoka katika dini yao na wengi wao wataacha dini kwa kueneza hizi taalimu za almania za alhaji hivyo mada hii kama itazungumzwa vizuri katika athari zake ni kuhafifisha secularism na elimani au almani katika fikra na nadharia za waislamu wengi ni sababu ya kuwazindua waislamu wakarudi katika dini yao zungumzo wa mada na ikafundishwa ikafanyiwa warsha mbalimbali mbali, Semina ikatangazwa ni sababu ya kupata kizazi chenye ya dini kama vile ambavyo mkenda katika madaris na maraki mnaona vijana wana mwamko wa dini yao wana na dini sasa hii jamii ya nje jamii iniharibikiwa sana na utamwona mtu hana ukinzani wa dhahiri bana vipi mbona uswali inshallah niombee dua azungumza kwa nini kabisa niombee dua lakini hakuna kitu kinachomsumbua kuswali katika nafsi yake moyo wake umekufa kabisa si bahati mbaya ni maksudi كوني ماده مهم سنه ماده هي تبينش حقيقه يا مبادئ الحدامه الالحاديه حقيقه ومسingi يا الالحاد يقpingا وعفو الله يقpingا دين مisingi mbalimbali mibufu الغزو الفكري نيني معنى yake الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الامم لاستيلاء على امه أخرى أو تاثير عليها حتى تتجه وجههه وجهه معينة. ni mustalah ni tamko la kiistilahi ni mustalah mpya wa kisasa ambao maana yake ni mkusanyiko wa juhudi juhudi ambazo umma fulani unazisimamia kwa kuzitekeleza. ili umma huo upate kutawala umma mwingine au kuathiri umma huo mwingine ili upate kuelekea mwelekeo fulani unaokusudiwa ndo alghazu alfikri vita lakini yakifikra ya, ya kimawazo kwa kazi yake ni kucheza na bongo za watu kuzitoa katika mtazamo fulani Kuzipeleka katika mtazamo fulani sasa katika eneo hili au mada hii baadhi ya wanaochuo واميئلزا الغزو الفكري حسن ان الاستيلاء على عقول ابناء المسلمين فتشكجيه ketika mawanda haya tunazungumza gazo al fikri lengo na uhakika wake ni kuzitawala za watoto na vijana wa Kiislamu kuzitawala akili za Uislamu kuzikalia juu usikontro watarsihul mafahimi algharbia na kuweka kuweka mizizi na kukita kabisa mitazamo notions mbali mbali tazamu mbali mbali ya kimagharibi uelewa katika mambo mbali mbali kimuelewa wa kimagharibi usichukue uelewa sahihi wa Kiislamu litaamini anata njia fadhila ili hiyo jamii wapate kuitakidi kwa njia bora kabisa nzuri hiya tariqa al-gharb min jia ya kimagharibi mba bwana style ya kuishi ni mitazamo bwana ni mitazamo ya kimagharibi ya kizungu zungu ya ya yahudi ya kinasara ya kimagharibi sio ule mtazamo na njia sahihi ya uislamu fi kulli shay katakila jamu unaweza ukoona kama vile maskhara lakini kuna mambo sisi tumekuwa tumikulia madogo madogo lakini athari yake ni at-taghrib lihiya ghazw al-fikri sisi tuna kuna za kizungu mnasijua Sheikh Abdullah sijua birimbi za kizungu una yale marefu yale yale ya Kiswahili yale marefu bisingine ndogo ndogo zile za kizungu unazijua alafu kuna viazi ulaya pia kwa ile mafiasi mingine, ya marefu matamu viazi vile vya Kiswahili alafu kuna viazi ulaya au umesikia msalahu huo ile viazi mbatata ile mbatata kwa choka viazi ulaya viazi ulaya kwa kinasibishwa na ulaya na uzungu maana ni kitu kina thamani kina ubora mwanamke akitaka kuonyesha mumewe hana tabu na kama mume wangu mzungu au he him desk yake ana roho ya kizungu hambo usiona vile rangi yake nyeusa kiroho ya kizungu yani kama vile wazungu wana roho nzuri sana nani kakwambia hao wazungu wa soko wa Uislamu kwa na roho nzuri nani kama. Lakini hii ndio ndio ile athari ya ghasu fikri. Achie kwenye mwingine kwenye mifumo ya kula, kuvaa. Na mwingine ambayo ya kiitikadi makubwa hatujayataja. Lakini lengo ni kuzitawala hizi akili za Waislamu. Ukiona kwamba njia na mifumo ya Magharibi na mifumo mtu akivaa suti ya meulamba na tai najiona ni mtu amepiga hatua sana somi kwa watoto wa kwa anavalishwa vijisuti suti, viji tie flani ndio hii imewadhiri leo mtu aonekane bwana mkubwa msomi akiingia bungeni amekula suti na tai kwa suti na tai imechorwa ni vazi zuri sana bura t-shirt na jinzi na furamba na mkanda nje. Mtu akivaa kazoonekana kama darweshi fulani, ustaz. Yoz ustaz. Hmm. Maulana. M. Hmm. Na majina fulani hivi ya kukudogesha na kanzu yako ndivyo. Kwa watu wakadhamini mfumo wa, wa kuvaa muonekano wao wakadhamini mifumo na mionekano ya wa magharibi sawaoa فيما yaatqiduhu min al-adyan sawasawa hayo mambo wanataka kuyaingiza kwa waislamu na waone kwamba ndio njia bora Hizo njia za kimagharibi sawasawa ni mambo ya dini na kiitikadi kwa leo kama tunafanya takwimu ni watu wangapi wamertad kurtadi kamsaa ni watu wangapi katika wakati tunaoishi sio kwa maana ni wengi ukilinganisha na wanokubali uislamu lakini wako watu Wako watu walirtadi wakati wa kusoma kwa kule mkoa wa Tanga kabila la wabondei na wasambaa Uta, utakuta wengi wanamchanganyiko wa uislamu na krisito familia moja kwa sababu ya watu wale waliosoma wengine wakabadilika ukitazama makabila hayo yaliathirika tofauti na makabila ya kidigo ya kisegeju ya wazigua waziguo sababu wengi wakuvamia zile elimu wakati uleza kikoloni na ilikuwa wazee wetu kama sisi bwana amboa utakuwa kuhamishia na ruta kuhamisheni ile yule misheni watu wangapi waliona dini isiyokuwa uislamu ndio dini sahihi wakaingia huko na mila mbalimbali au ma yatakallamu bihi minan lughat au ile lugha wanazungumza kwa magharibi Ambo hapa tukizungumza leo ni lugha ya Kiingereza katika nchi yetu. Wengine wana Kifaransa, watu wa Magharibi. Tizama kama watu wa Moroko. Kifaransa kimeathiri mpaka Kiarabu. Yaani ukimsema Moroko anavozungumza ile lugha ya Kiarabu ina athari kubwa ya Kifaransa. Uwezi ukalinganisha lugha ya Kiarabu anazungumza mtu wa Magharibi Yani wa Moroko na anazungumza Yemeni au Saudi food yapo wanashabia lakini unaathira kwa wako walotawaliwa na wafaransa ndoko za kifaransa zikaonekana ni bora wengine wametawaliwa na Wareno na sisi huku tukatawaliwa na Waingereza pia mwisho ni mwingereza baada Ausi. Kuhu watu luga ya rumani au si kwa watu wako na lugha ya Kiingereza Ndiyo lugha bora sana au hilo halimbile alipo English course zikawa nyingi sana nakonda English course hata kama ulishia la saba mwezangu na mimi lakini mtu aminyana anasoma English course Ilia, ili ajue kiingereza sababu lugha ya kiingereza ni lugha bora sana ili tengenezwa lakini kiingereza ni kama kizigua tu kiingereza ni kama kibondei kama kirangi kama kisukuma tu sababu ni lugha ya mawasiliano ya watu ambo hizi lugha Allah amezunga kwa kuna wasambaa wana lugha yao ambapo wewe kama si msambaa au hujajifundisha Allah ameka hajis wezi kusikia unaona tu wasambaa wanazungumza uelewi kuwa ni watu kama wewe wana ulimi kama wewe hizi ni katika alama miongoni mwa ayati za Allah tabarak wa taala ikhtilafu alsinatihi wanwani al tofautiana lugha na, na rangi Akizungumza mziguwa msambaha kama hajajifunza huyo haelewi. Awako imskiambia mchina anazungumza uelewi kabisa. Lugha sio kwamba ni kitu kimejitokea kama ni sauti za nasibu. Ya huyu ni uongo aliyemlosoa Kiswahili. Kwamba lugha siyo ni sauti za nasibu zilizojitokeza kwenye jamii. Lugha ameumba Allah Tabaraka. Nasibu ndio nini? Maana nasibu ndio bahati nasibu hiyo. Ana Yani sometimes unawaza una ni siju mfanyeje yani ana kitu umechorogwa mpaka kwenye yani mpaka ile wanasoma Kiswahili bia u Kiswahili pia kwamba lugha ni sauti za nasibu. Kwa Allah hakuumbali lugha zetu. Imejitokea tokea tu. Sasa kiingereza ni sawa na Yaani sio kwamba yafanana kwamba zaingia ni lugha kama kizungu ni lugha kama kigonde ni lugha kama kinyamwezi lakini ikatengenezwa ikawa ni international ulimwangu mzima watu wakaona ndio fahari na kwa kuwa lugha inabeba tamaduni na nielewa lugha inabeba tamaduni kuna watu wakathamini lugha za wa magharibi natizama sehemu lugha hizo zilivoathiri basi na watu wake wameathiriwa na mifumo na mitazamo ya wenye lugha hiyo kwa wale watu ambao walitawaliwa na Wafaransa wakaipenda lugha ya Kifaransa wakaathirika kwa ndo twasikia bana ah, yule zine dini za dunia asili yake ni zainu dini sind zin zin dinu Zaidani Zainuddin Zainuddin Zaidani watu watuambia hivyo sababu asili yake yule yule ufaransa asili yako ukimtazama si mfaransa si mzungu kieni watu wametoka huko imalugha او ما يتحلى به من الاخلاق او زله طبيعه ونزجبم بهاواه واط او ما عليه من عادات وطرايق او زله عاده دستور نيله نجع مبالمباله اللي تكون ناصه وهي دي غزو الفكر ناحيه ماايلزو عم يتاجه الامام ابن باز رحمه الله تعالى عليه ابن باز وكان analyze غزو فكري ام توي تعريف هينا مدلغو yao ni haya kuna kitabu maalum kinaitwa ta'zizul amn al fikri juhudu samahat al shaykh al allama abd al aziz ibn baz fi ta'ziz al amn malengo yake anaulizwa anajibu anaulizwa anajibu na ujua kwamba wanawachuoni ni wetu hawakuishia tu kwenye mambo ya fiqh na kalam walikuwa wanajua sana ulimwengu na huyu alikuwa ni mufti hapo alikuwa kipofu lakini ukisoma namna alivyoeleza walikuwa wanajua ulimwengu na mbingu zake anasema alimamu ibnu bazi li anna al-istila' ala al min al ala al kwani kuzitawala fikra na nyoyo ni jambo lawezekana kuliko kutawala ardhi za watu kaingia kwa waislamu kwa wapiga ukachukua ardhi zao ni jambo lawezekana lakini uwezekano wa kutawala akili zao na nyoyo zao uwezekano wake ni mkubwa zaidi Sahihi mwingine akasema alimamu Ibn Bazi kwamba ghazwul fikri malengo yake hasa ya na ndio haki yake yani, ni ikharaju almuslimina minal islam ni kuwatoa waislam kutoka kwenye uislamu wa illa yadkhulu fi alnasraniyah aw alyahudiyah hata kama wao waingia kwenye uchristo au kwenye uyahudi wasiingie au almarikisia au wasiingie katika ukomunisti fikra za kalman fikra za ukomunisti siomba nchi za kikomunisti haziamini juu ya uepo wa muumba Allah tabarak wa taala naishi tazameni hata wachina china mnao wana huu ambao labda sio islam hawana kanisa hawana chochote haptu waamini juu kabisa kwamba kuna kitu Mungu Neno Mungu tu hawaamini Wakot wanafikra wao za komunisti kina Kalmax Na hivyo zilipitifu sana kina Douyin Zikasomesha Origin of Man Na fikra za ulimwengu al-infijara al-azim kwamba ardhi sunalini na mbingu zilikuwa hivi kutokana mripuko mkubwa kutokana mbingu na ardhi yote hizo ni fikra za watu wasifu wasiwaze kwamba yuko aliyuumba aliyuumba mwanadamu akaumba mbingu na ardhi idhi yaatqidu alqawmu anna almuhimmatar raisiyya fi dhalika hiya ikhraduhum min alislam kwa sababu hawa watu wa magharibi imamu ibnu baz anasema wao wanaitakidi kwamba muhimu jambo la muhimu kabisa katika hiyo ghazwul fikri ni kuwatoa waislamu katika uislamu wao wa اذا tamat tawassul ila hadhihi al marhala fama ba'daha sahlun wa maysur na ikitimia utokesha ukafika katika lengo hili au katika marhala hii basi mengine ni sahul maysur kwa hata kama utakuwa mkristo na ndiyo asilimia zaidi ya watu ambao tawasema ni Uislamu. Zaidi ya asilimia 50 katika mji yetu Si Wakristo siwa mayahudi lakini pia hawako ndani ya Uislamu. Ki kweli. Na swala hawa na watoto tano kusoma. Yaani mkuta mtu ana miaka 60 Muislamu kusoma Qur'an. Vijana wakisha wakaenda ma university wakarudi basi. Univers. Sasa hivi kuna fashion ya kuvaa visuruali vipande. Kibeba vyuma na nini yaani kuna stain vijana wakane bodi na nini tundo anakuwa hivyo ndoenda zake faja za watoto watoto watakuwa hali gani kama baba ndo